kalimatan habibata qulillahi shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala Nekaj svah hvala i zahvala u Lahu, šb'hanahu wa ta'ala, i nekaj salavati sve Lahu, na našeg poslanika, Lahu, aminjenika, muhammede, sallallahu i sve koji slijede pravi put istinno-sudnjega dana. Hvala Lahu, Đelešanu, na svim blagodatima kojima nas je obasuo, a posebno na blagodati imana i Došli smo do 1151. hadisa, još smo, znači, u poglavljom događajima isposlanikovi na letu sada koje su nam ratnih pogoda. U prošlijim, jel, desovima smo govorili o, o ratnom plinu, glavnom i vrstama ratnog plina. I nadam se da smo te osnovne stvari zapamtili. E, ovaj hadis je naslovljen Žene ne imaju određeni udje u radnom prijenu, ali im se daje od njega i o neubijanju djece u ratu. Prenosi se od jezide Ibni za da se neđde pismeno bratu Ibni Abbas upitao ga o Petra, to je isto pet stvari. Ibni Abbas je rekao, kad ne bi smatrao da samo od onih koji prikrivaju znanje, ne bih odgovorio. Nije želio da mu piše izbog notarije koju je imao, bio je Haridžem. Že ovaj je pisao Ibn Abbasu po imenu Neđde bio je Haridje. I pogledajmo Edeba u Lemini. Ibn Abbas, je jedan veliki ashab, jedan veliki učenjak, ne smije da skriva znanje, pa makar ga pitao o tome i Haridžja, bilo ko. I kaže, Neđde mu je između ostalog napisao, a zatim, obavijesti me, da su skupa salavnim poslaninkom, a nijem, salat v'slam, ratovali i žene. To je prvo pitanje koje ga je postavio. Da li im je nadjeljivao udijel od ratnog prijena? Da li je ubijao djecu? To je da li je poslanik u ratu djecu? Kada je tim gubi svoj status? Obavijesti me opet tim kome ona pripada. Ibn Abbas moja u svom pismu govorio. Pitalo si me da li su skupa sa Allahom i poslanikom ali i sallatu sallam ratovale žene? Ratovale su. Znači odgovaramo Ibn Abbas i kaže ratovale su. One su riječi da pa su dobijale nešto od radnog prikada ali nije određivo poseban dio. To je prvo pitanje, znači žene s obzirom da nisu obavezne ići u rad, po šerijetu nisu obavezne. One i nemaju određen odje u radnom prikadu, s tim da im vođa ili ima može dati radnog prikada ako su direktno ili indirektno uključene u u ovaj u, u radnoj operaciji kao što je bio slučaj vrijeme poslanik Alex Radušeran da su žene uglavnom u prvim je li odnosno u prvim godinama je u prvim bitkama učestvovale na ovaj način da su pomagale ranicima poile ih tako da zavijale zavijale ranitak tako da U islamu inače ko ima obavezu ima pravo tako je u svim segmentima slava ko imaš neku obavezu imaš i pravo S obvijemom da ovdje žene nemaju obavezu da učestvuju u ratu kao muškarci, one nisu i zakonski, i širitski imale pravo u onom određenom delu ratnog prinja, ali im je poslanik Alijs rat vrstna davao, jel, li, onoliko koliko on ti ovdje. Poslanik se vrstna nije ubijao djecu, pa zato i niti ne ubijaju. Obraća se gljabas u omeđu. Poslanik nije ubijao djecu i ratu, pa zato i ti ne ubijaju jer tada je bio aktivan sukup, između jeli, Haridžu i Aj. I ovo druge strane. Pitao si kada je etin gubi svoj status. Zaista nekom može izrasti brada ali on i pored toga nemoćan da štiti svoja prava, izvršava obaveze prema drugima, zato kada etin mogne zabrati šta je za njega dobro. Kao i ostali ljudi tada prestaje biti etin. I je jedan novim propis koji nije vezan za poglave, ali je jeli, povuka ovoga di se. Jertim siroćaj je onaj ko ostane, uh, znači, ostane bez otca maloljetan. Znači maloljetan ostane bez otca i on prestaje biti siroćaj Jertim, to je svaj hokun, gubi propis kada mogne sam kao odrasteo čovjek da odlučuje o svom životu. Tada prestaje biti Jertim neko, neko sigurno ranije, neko i kasnije. Nekom je sa 12 godina možete li, prepustiti određene ozbiljne stvari u životu, s 15, nekome iz 20, ne možete. Pitao si o petini, tj. petini ratnog klina, kome ona pripada, nismo govorili, ona pripada nama, međutim, to nam naš narod nije priznao, to jest smatrali su da se ne mora dodijeliti nama, nego su i u prošlom putu općeg dobra. Pod narodom ovdje podrazumijeva se, te podrazumijeva se vodalec plemena Dengu Benje. Mi smo rekli kome pripadama petina. Allah-u i njegovu poslaniku, a u smislu da vlada, odnosno ima, raspoređaju tu petinu ratnog prijena, on je svrha zaopće dobro, neko je misli da je najbolji. Ostavljanju za rodnjenika i njivom oslobađaju. Ebu Hurera je rekao Allah-u poslanika je jednom posla u konjicu prema Neđdu, kada se vratla i jednog čovjeka iz plemena Benu Hanife, koji se zvao Tumame Sao, prvak je mam i ja, sve je zavisila za jedan džambijski stup. Džambije je sve. Došao je moj lalup sranih adev srl. I pitao ga, šta ima kod tebe sumane? Rekao je, kod mene je Mohamede dobro. Ako ubiješ, ubit ćeš čovjeka. Ako oprostiš, oprosti ćeš onom koji je zahvalan. Ko želiš blaga, zatraži, daće ti se koliko zaželiš. Što je on bio mušnik. Vidimo da je dao vrlo muda odgovor poslanika Lejih svala Toslana. Lama nam ga ostavio da prekušuje. Potom je došao i ponovo ga upitao šta ima kod tebe su mame. A njove poslala poslanikova pitanja Lejih svala Toslana nisu bila besmislena. Nego mudra pitanja na svom mjestu. Nakon tri dana ili dva dana dolazi i ponovo ga pita. da video u njemu hajid neki želio da, da, da je privoli da primi Islam. Rekao je ono što sam ti rekao, ako oprostiš, oprosti ćeš onome koji zahvalan, ako ubiješ, ubićeš čovjeka, ako želiš i metak, reci, da će ti se koliko zatražiš. Hlav poslanika ne su ratu, sam ga ostavio do sutra, došao mu je ponovo i upitao ima kod tebe sumame. Rekao je ono što sam ti rekao, ako oprostiš, oprosti ćeš onome koji je zahvalan, ako ubiješ, ubićeš čovjeka, ako želiš, do ono oprosti želiš bogatstvo, traži, da će ti se koliko zatražiš. Laosani Karej selatu sallallahu alejhi ve sellem kada rekao pustite su manama mudaril postupak. Nakon toga su mame se zaputio u novik blizu džamije, kupao se, ušao u džamiju i rekao: "Eşhedü en la ilaha illallah, eşhedü enne Muhammeden अब्दुh." I posari Karej selatu sallallahu alejhi ve sellem svojim lijepim odhođenjem, postupkom eli prema Posaniku alejhi ve sellem, sala, prema ovom zarude nikog, bio je sebeb da je ovaj privat istan. da nema dugo godlao sam na Laha i njegov robu, njegov uznanima. Muhammede, tako mi je Laha na nije bilo od vratnijeg lica od tvoga. više mrži od pisanika. Sada mi je tvoje lice postalo najdražje. Tako mi je Laha, nije bilo mr mrže vjere od tvojeg, ali je tvoja vera postala draža od svih. Tako mi je Laha, nije mi bilo mrže grada od tvoga, Pa mi on postao najdražniji. Tvoja konjica me je zarobila kada sam bio na putu za umruk pa šta me liži? Allah -al poslanika ali i sr. sam ga obradoval i na redijum dobovi umruh. Kada je došao u Meku, neko ga Je jesi li to promijenio vjeru? Odgovorio je, nisam, nego sam postao musliman s Allahom -al i poslanikom ali i Tako mi Allah iz jemame vam više neće doći ni ne zrno pšemce, sve dok to ne dozvoli da lavokosanikare Islantos. Ovaj Adins u sebi sadrži mnoge povuke, mnoge jeli, e, ibrete, a to je prije svega o tome i govori Adins tako nastavljen, da je dozvoljeno, dozvoljeno zarobljenike u radu, znači prema islanskim propisima dozvoljni je vezati, dozvoljni ih je zatvoriti, pa čak i u mjesečnih uvesti, odnosno zatvoriti ih u Neki kaže da je dozvoljeno samo ako se rade o kitabi, ehlu kitabi, a ako se rade o drugim inovijecima, pripremljenima druge vjere, da nije razvojeno. A što se tiče aljeta koji govori koji govori o zabrani da u harem meseči del haram ulazi mušljici i nebe mušljik u neđesnog vela ljaka boga meseči del haram, e, zaista su mušnici nečisti, misli se na nečisti, neka se ne približuju meseči del haram, Ovaj Adi se odnosi na mjeseču del Haram, odnosno na Kiabe i onaj mjeseču del Haram, onaj prozor a za druge mjesečine, kao što vidim iz ovog postupka, dozvoljeno je uvoditi nemuslimane u njih iz ovih i onih razloga. Hadis je također dokaz da je da se zarobljenik može osloboditi bez ikakve, jeli, bez zamljene, bez raspine, bez jeli, ikakve protunadoknane, na, protun jeli jer neke koristi. Ako zato jel, postoji odre, određeno pradanje, kao što u ovom slučaju bio poslanika nesla, to se na primisla. To je najbitnije za čovjek. Svaka druga koris bilo da ga zamjeniš za nekog drugog, je najbitnije je da ga spasiš. To je najbitnije za čovjeka da ga spasiš, za obdjeđenje. Sljedeće pitanje je da li je gusul za nevjednika obaljeza kad primisla, prema islamskim učenjacima koje je znači, džung nečist, za njega je guslobalac. Međutim, osnovi, ako, ako se zna da nije nečist, onda prema velikog djevo islamskim učenjaka mustahab je da nevijenik učini guslo da se okupa. Sljedeći hadis ili dva hadisa govore o prokonu žitova iz Medine. Ovo je jedno od spodnog pitanja koje je vrlo često i danas znan prigovaraju muslimanima kako su oni proganjali, kako su protjerali židove iz Medine i iz drugih mjesta naravskog polupnika. Evo Borelera je rekao, dok su o jedan put bili u džami, izišao je među nas Allaho poslanika, rekserat prslam i rekao krećite prema židorima, krenuo smo sa njim. Kada smo došli do njih, Allaho poslanika, rekserat prslam je ustao je pozvao i pozvao im govoreći ovo skupino židova prijmite islam, vi ćete spašen. Rekušao Abdul Kasime, ti si dostavio. To je dostavio sam to. To isto na postanicu Alap, postanika Ley Al selatüs nam je odgovorio. To me i želim. To jest to me želim me čuti od vas da, da ste razumjeli i da da je dova došla istina. To je moja zadaća. Primite i znaćete spaš. Rekušao Abdul Kasim, ti si dostavio. To jest ti si dostavio i dalje nemoj ići. Nije tvoje, hoćemo primiti samo nečem. Olao poslanika Dejih silat usl. bih rekao, to i želi, Treći put je dodao, znajte da zemlja pripada lao u njegovom poslaniku. Ja uistinu želim da vas protiram iz ove zemlje, zato ko od vas ima nekog imetka, neke ga proda. Jer suprotno, zemlja pripada lao u njegovom poslaniku. Pogledajmo, evo samo ovaj dio te humanosti islama, vidjet ću objasnit mu zašto je poslanika Dejih silat usl. bih protirao alkemeda te o ove humanosti treba te ići odade jer to ste zaslužio svojim djelima izdajstvom i miratovanja protiv sanika el i zavijanjem noža u leđa u na hendek ali ako ima neke mjesta nego prodaj prodajte tu knisteno acsu pogledam humanost ne da protiv da i protivaj sad vam sve ovo uzimam zemlju pripala hemi mom Karim, pitanje i sporno uvijek se prigovara zašto su musmane protjerao židove i drugi Sarovskog polotoka. Zašto? Zato židovi su živjeli e, nirno u Medini. Sa njima je stopljen ugovor o suradnji i nenapadanju. Ona p, čuvena medinska povedja, jeli, sahifetu Medine, gdje je židovima dato da slobodne spredili svoju vjeru, da imaju svoj metak, ali da učestvuju u odmrani. Medinje, su te države koja je tada utemljena i oni su to određeno vrijeme poštivali sve dok nisu prije svega, pre svega preljene Ben-u nadir, ono je prvo prekrišao ugovor stupro, znači krenuo se preti poslanika Le'i Slat Veselam i onda su protjerani, ono prvo protjerani. A je preme ben koreda, Korijena koj, kojim je poslanik Le'i i nakon toga, nakon izdaje, opet dao prijeliku da ostanu, međutim, oni su ih izdali, izdavaju ono, u onim najtežim trenucima u vrijeme bitke na Hentiku kad je bi, bila Medina opševuta oni su stali na stanu ovih saveznika ideolo pokloni i tada su protjerani nakon toga jeli, nakon bitke na Hentiku svi su protjerani iz Medine do Hybera kasni su iz Hybera protjerani dalje pa su jeli podeli po svijetu znači hadis je dokaz da je obaveza da je obaveza kao što je Tukusanik Ali Islata se nam ja. savjetovo i naložio da se s arabskog polotoka protiraju svi pripadnici drugih vjera, ovo možda zvuči malo radikalno, a tako da bude zemlja čistog trehida, čistog monetizma. To je cilj, to je to je kolijeka Allahovi vjeri, arabski polotok. I čišćenje od, od širka i drugih, ne znam, Božač ili kažem vjera je bila oboveza ljeska aposlanika da ne ih shvatla se vam u svu humanost koju pokazuju pripadnicima druge vjera. Neki smatraju da se to samo odnosi na hijđaz, odnosno prostor Mekke, Medine i Tajfa, da u tom prostoru ne smo biti nemuslimani, međutim hadis je ovaj jasan. Ovaj hadis je jasan i e, hadis koji sledi i poslije koji kojoj je prensor Morimun Hatab Redelanu kaže da je čuo lavu poslanika ili Salat da je rekao za sigurno židove i hršćane Sarabskog polotoka i ostaviti ostavit na njemu sami muslimani. To je razlog razloge. Je, jednostavno, nakon su svi bili upoznati sa novom, odnosno pravom i čistom vjerom teohida i Ima su priliku da prihvatite islam, ako ne žele idite sa ovog polotoka, ovo ovaj je polotok islama, čistog tevhida, vjere u jednog Nikome nije učinjena nepravda ni za ulupu, ali ovdje ne može biti druga vjera osim tevhida, odnosno vjere u jednog Boga. Čistite vjera. I tako je ostalo i ostaće do sudnjega dana i mnogi hadijskovi su ono poznati govori o tome da će se imanje, odnosno prava vjera, Čista vjera povuči na prostor arapskog polotoka od drugih predajna Meke i Medine, kao se zmija uvlađe u ruku i zemlana. I danas dan je polijemka. Danas dan je arapski polotok, svega hijjaz, Meke i Medine, polijemka slama, čistu islama, čistog islama, čistog monetizma, teog da čiste vjere. Sve što se više udaljavamo od tih i tog prostora, sve vjera više zaprljana, zamogućena i, nažalost, ova, to je činjenica, to je istina. Da je ovo drugo mišljenje ispravno, tj. da se odnosi ova, Hadis na cijeli erapski polope, govori i postupak Omar Ibn Hataba da je u svoje vrijeme protjerao stvarnike Nedžirana, to je skršćan iz Nedžirana, protjerao ih, to južni dio Arafu Kažem slučajnjaci nesvita gdene muslimani prolaze i straćaju određen broj dana u hijđazu kao musafiri ili dvog drugih razloga, ali ne više od tri dana. Znači mogu prolaziti i boraviti, nesmo naravno ulaziti u Hanamek i to im je zabranjeno, a mogu boraviti u hijđazu tom tog samo za čak musafiri prolaznici neki drugi opravljanje razloze, ali ne više od tri dana. Sljedeći hadis govori o širijskih propizana podača i onih koji krše ugovore ono odnosi baš na ovo pleme Benukurejda, židovsko pleme koje živelo u Medini, koji su prekrišili ugovore koji su sadali težak odrasli muslimanima u vreme bitke na Hendeku. A iša radijallahu anha reptan dan bitke na Hendeku ranjeni saad radijallahu anhu, ranio ga nekih Kurešević u imenu Ibnu Al pogodio ga je u središnju vijenu narguci. Allahum poslanih aliih sallahu alaihi sallahu alaihi sallahu postavio za njega šator u džami da bi ga mogao često obilaziti. Kada se Allah p.s.v. vratio iz bitke ostavio oružje i okupao se. Potom mu je došao u Džibril. Alih s.v. stresajući prašinu sa glavi, pitao ga je odložio si oružje. Tako mi Allah, mi ga nismo odložili, uput se prema njima. To jest meleki ga nisu odložili, uput se prema njima, to je odložili, prema, njima, prema mušicima. Allah p.s.v. pitao ga gdje? pokazuje prema židovskom plemeru Benumureevi da znači to je bila direktno naradba od Allahu subhanu ve tara preko meleka Džibrila. Alahu postani kale israt veslama njima al borio se sve dok nisu prihvatili njegovu presudu. Tada novo se desilo nakon te izdye velike izdye kuš napravo. Međutim Alahu postani kale islata se na međau da im presudi sad. Koji sad je pitano od bila svasno. Što... Bila sad Sad ili muame prije. Sad je rekao, ja im presuđujem da gorci budu ubijeni, a žene i djeca porobljeni, da se podijeli nju u njegu. Žestoka A ovo je presuda za onaj koji krše Allahne ugovore, koji krše ugovore koji su sklopili i koji vrše izdaje. Hišan je rekao da vam je otac pričao da je tajemno dva vješća, da je tada Allah poslanika, ali je sl. nam rekao, presudio svima Allahom mu presudio. U drugom revajetu stoji presudio s Alamom presudom, drugi put je rekao presudio si presudom vladara, to jest Alala. Ovim hadisom završavamo li, ovo malo duže poglavljaj i ulazimo u novo poglavljaj, a to je poglavljaj o Hijri, odnosno se objemeninu i po sanifu ima ređu sra. To se nam radnim povodima. se govori konkretno o bitkama pitkama koji vodio lav ko samih kada u šat, na svim pitkama bedu pa dalje je ali sve do osvenja Mekke. Prvi hadis govori o poslaniku ali se rad osela i Dokaz ma poslanstva 1160 prenosi se da bi ishak kada on čuje da radi ni Asad radijalullah anhu da rekao Abu Bekr sidi kada došo mu ocu kući kupi od njega sedmo. Rekao je Asad upoštanjem pošalje sa mnom svog sina da ga odnese do moje kući. Otac mi je rekao, odnesi ga, pa sam ga odnio. Moj otac je izišao se Bubeklom da uspije novac za sedmo. Otac ga je upitao, ispričaj mi kako ste vas dvojica postupili u noći iđreje kada si išao sa vavom i posanikom, sa nobaltom i sada. Ebu Bekl je rekao, hoću. Cilu nos smo išli sve do predpodne kada je uspio put i više niko nije prolazilo. Ispred nas se ispriječila visoka stjena. Bila je u Osuđu i sunce, joj je, još, sunce je još nije bilo obasjalo. Odsijeli smo kod njih. Došao sam do njih poravnao rukama mjesto na kojem će u njenu hladu leći o lavu postanika ne visjela. Pod sam prostruo krzno i rekao, spavaj lavu postanika, ja ću stražati kod tebe. Zaspao je, a ja sam izišao Vidio sam jednog pastira da svoje stade goni i ka stijeni, tražeći ono što smo i mi tražali. Prestrelo sam ga i upitao, čiji si ti pastir? Rekao jednog čovjeka iz Medine. Upitao sam imaju li tvoje ovoce mrijeka? Rekao je, imaju. Pitao sam hoćeš li malo namusti? Rekao je hoću, uhmatio je ovcu. Rekao sam mu očisti vime od laka, prašine i priljavške. Vidio sam ga raka kako udara jednom lukom, od drugu od tresajući. Namuzao je mnijeka u drvenim čanak koliko je jedna mužnja. Uza, uzame je bila čutura iz koje je lahoposlanik Aleji Svatrsana pio i ablestio se. Došao sam do poslanika Aleji Svatrsana, nisam želio da ga budim. U to tom momentu on se je probudio. Na mrijeku sam sipao vodu sve dok se nije ovladilo ono ko je bilo nadu. Rekao sam, lahoposlanić je popio ovom lijeku. Pio je koliko sam želio, potom je pritao za nije vrijeme za pokrin. Rekao sam, jeste. Krenuli smo, nakon što je sunce krenulo, ka pratio nas je Suraka ibni Maliki dok smo išli kamenitim pridelima. Rekao sam, Allaho poslaniće, stići će nas. Rekao je, ne boj se, Allah je s nama. Allaho poslanika je sada, to sam vam putio, Allaho dovu protiv Suraki, nakon čega je njegov konj potonuo u zemlju do stomaka. Suraka je potom rekao, znam da ste dobili protiv mene, pa molite za mene. Allaha mi obavezujem vam se da ću od vas odvraćati potjenu. Poslanika njih srata, to sam nam je putio domo Allahu pa se sraka spasio. Vratio se i koga god je streo, govorio je, ja sam sve pretražio, koga god bi streo, vratio bi ga. Abu je rekao, izvršio je dato objećanja. Ovdje je autor El Mumbiri uzeo samo jedan nadijskoj govori u iđri, iako je iđira velikih doleđaja, pri istoriji islama učenju i u životu poslanika i sveta poslan. Vi znamo da su muslimani učinili hidruzmeku Medinu iz prstog grada ko što su bili prisiljeni da se čuvaju svoj mir. To je mi bila naredba da Allah subhanahu wa jer su mušici mekanski imali nalog da e, da učite ga odnosno prije svega da ubiju poslanika Ax. Iz ove hidra se desila nači 622. godine i to je veliki događaj, kaže iz tog događaja mogu osjećući velike povuke. Prije svega to je poseban događaj o istoriji islama, a neke ću u popis pomeriti jel, da bi pokušali zapamtiti. Prije svega eh, najvažnija stvar kod musulmana i ljugova vjera, to je osnovna, to je najveća vrijednost koju treba Prije svega čuvati. I sačuvati pa makar bio primoran da napusti svoj rodmanic. Makar bio primoran da učni hijđeru kao, kao što je to učinio Allaho poslanik Alihi sallatav osan. Iako postoji hadijskom poslanik Alihi sallatav osan kaže Allahi hijđer tebali ufret, nema hijđer nakon osvojenja Mekije. Međutim tu se misli na hijđeru iz Mekije medije, ali hijđer ostaje do na seliti iz jednog mjesta u drugo da bi sačuvali svoju vjeru, ostaje obalaze za muslimanima da su njega dana. U onom momentu kada više muslima ne smi javno ispoljavati svoju vjeru, niti vršiti islamske obrede, niti javno govoriti u vjeru, pozivati u vjeru u islam, tada nam, znači iz tog prostora, mjesta hijdža, koji se oba postaje obalazna. To je prva korista, odnosno povuka o, o, o, ove hijdže. Poslani Karim Sallat vas se žurno pripremao, odnosno planirao je kako da učini hiču. Pravio je plan, bio je veoma okrezan. Što govori, to je jedna, jedna des i jedna lekcija danas u životu, da sve u životu moramo dobro planirati, učinti sve što je dononasi, tek se on da na Allaha subhanu wa ta'lao sluha. da je poslanik alijesu sallam krenuo suprotnom pravcu, uzeo je hodinića, sakrio se u onoj pečeni, sa ljubakom i sve druge mjere poduzeo kako bi zabrao idolopoklonnike, kako bi sakruo svoj namir na činiču. I onda se je povrdao Allaha i to je pokazao i kazao kada su bili onoj prečini, ovdje za vrijeme kada je Soraka stigao, pokazao je da se ne boji mušnika idolopoklonnika. I da je bio uvjeren, ubijeđen da i Allah neće ostaviti. A to je maluna cvjetno ima mnogo sfera koji se ne postiže jednostavno ali e, tevakuril pozdanju Allaha je jedan, jedan od najvažnijih ovaj stubova naše vjere tevakuril o Allahu svemu. nam ali pravi tevakur je tek onda kada sve poduzmemo što je u našoj u našoj mogućnosti i onda se istinski spoladamo bez sumnje da će nas Allah je ostaviti bez podrške da nas neće pomići I ono pečenje kada se saknuli, kada su mušnici došli do sami pečenje, pa se u Bekr prepao. Apostlanik mu, alaih sallat usallam, kaže, šta misli neboj si, neboj si, šta misliš, kaže, o dvojici mala kojima Allah Toliki jeki ubjeđenje da i Allah neće ostati. E, ka, e, tek kada postignemo toliki jeki i toliko ubjeđenje, e onda će nam Allah je ubezivati svoju pomoć, svoju poručku. I onda će nam se realizirati naše namjere nakon u životu. Zato nama se vrlo često dešava da ne uspijevamo. kaže mi smo se vallaha poznali, opet nismo uspjeli. Jednostavno, može to vrlo često biti razlog što naš tebeku nije pravi istinski teror. Što u našem tebeku imaju sumnje, učinimo sve i poznamo se vlaha, opet ima neka doza sumnje, hoće da se to Kad se vallaha uznamo, ne smijeli biti sumnje. Kažem, učinio sam sve, što je u, jel, u hvilu moje moći, bilo da se radi u bilo kakvim stvarima u životu. I onda kažem, mislim i lahim tebe, to Allah, na Allah Ako si istinski osvalimo na Allaha, sigurno će nas Allah pomoći i ispuniti nam naše želje i naše nare. To je sigurno. Osim ako u tome neko zlo koje mi ne vidimo i ne prepoznajemo, pa nam Allaha to neće dati zbog toga što nije dobro za nas. I za našu vjeru. A čovjek znači, ovoje ovo uh, pričo Hidžiri je znači jedan veliki des selekcija za kako se postiže i realizira istinski tevak ul osnovna za vašu barba ta. I bez tevakla ne možemo zamisliti svoj život. Ne možemo se zamisliti kako smo mali bez tevakla istinsko bosnjanice. Toga nam radi to nam treba u životu. To su djela srca. Mi možemo planeti postići Kur'an. To su sve o, i bavite i radnje koji su nam naređene da bi srce svoje izgradljajućstvo. Jer prava je isti iskrija u srcu. Dijela srca kao što je ihlas. To je sve djela srca, nisu djela ruka. Možemo mi izgledati ihlas rukama, niti nogama, niti tijelu. Ihlas. Strahno poštovanje. Znači, Strahna nada od rada. Iskrenost. Teveku. Skromnost. Sve su djela srca. U stvari, suština je bit vjerujo A sve drugo je propisano radi toga. I namac, i pust, i učenje korana, i sadaka, i, i Hač. Sve je propisano da mi svoje srce očistili i da bi ono moglo prihvatiti ove jel, doline i osobine koji čini suštinu vjerujem. To je, rekli smo, i hvala ste već na to rad. E na to mi treba raditi. Nažalost, mi danas, po veoma bitnom pitanju, tome iz treba uroditi, Često govorimo na predavanju, mi je bilo za obilaze, govori se tamo nekim sporednim stvarima. Mislim o predavanju, koje su bila na teme. Da da najbitnija stvar srce ljudskovi. O tome govori mnogi hadis. Govori kur'anski ajeti, inneha la ta'amal kulubu, inneha la ta'amal amsaru, lakim ta'amal kulubu leti fissudu. Kaže, nisu sledi oči, nego sledi pa srce koje su presilni srca ne vide istinu, neko u prepoznaciji mogli ja. Kažem u znanih dalih srca, da se Ramala ne gleda u vaše likove, u vaše izglede vanjski, niti u vaše dijalo, tj. dijalo kao dijalo samo po sebi, nego vaše srca, gleda u vaše srce, u stanje vaših srca, u ihlas, u iskrenost, jeli, u predanu salamu te veku vaše. E to je suština vjeri, kada to postignemo, kada to postignemo, a onda smo postigli pravu istinsku vjeru. Zato treba najviše raditi na sebi, svi mi trebamo raditi na sebi da gajamo svoga srca, na čišćenju srca, da ga okitimo tim prlinama, u kojima smo večeras uvodili ovdje kada smo gore u pišći. Ovim bi završili jeli, jeli ovaj večerašnje predavanje, sljedeći, jer nisi već končni da govore u bitci na bedru i u drugim bitkama, pa ćemo god da govoriti o njima, i, i ovakvama tih pitaka nekim istorijskim kodacima i onda nakon tog poglavlja slijedi poglavlja o, o vlasti, koji te tekako bitno poglavlja vlasti. a ja mislim da će on doći u pravo vrijeme, se približi izbor od je nas. Jer tamo posljedemo zana u i srpjenju, pa ćemo govoriti toj i tekako bitno. قولم قبر هذا والصقر يريدني ولا كنت استقروا ان